Петка Обсумитенка давно вже нема на світі. Вот как. Він помер, як непотрібний пережиток старого ладу. Вот так. Я Петров. Моя мати – революція, а батько – Ленін. Я вас прошу, йдіть звідси. Вот так. Огюст Тупців на місці йому хотілося щось сказати жорсткому революціонеру, але бракло українських слів, а французькою говорити не годилося. Натомість заговорив Петров ще раз. Я мав би вас розстріляти за законами революційного часу. От так. Я вам дарую життя, мсьє Гівонт. Бо, дякуючи вам, я є тим, ким я є. Я ваш урок про французьку революцію можу повторити сьогодні слово в слово. Це ви звільнили мене з пут міщанства і прогнилої буржуазної ідеології. Тепер я вільний. Тільки революція може дати це відчуття свободи. Тільки революція. От так – а тепер – ідіть. Огюст був атеїстом, але в цей момент йому захотілося звернутися до Бога. Єдина така можливість – піти в церкву святого Пафнутія. Вона була відчинена, там горіли лампадки і багато свічок, як для постреволюційного часу це було нечуване марнотратство. В церкві було моторошно. Просто тобі інсценізація вія Гоголя, тільки без труни. Огюст трохи постояв серед почорнілих ікон облуплених царських воріт і мерехтіння свічок. Він не знав, як спілкуватися з православним Богом. Тут усе було йому чужим. «Бонжур, мсьє Гівонт, це я, Пашка Оксамитенко». Огюст здригнувся Вже вкотре За час перебування в Оксамитівці Червоному шляху На порозі стояв викопаний Петров Тільки з цілою рукою Ні, так не Петров Той похмурий, а цей веселий Вони сіли на ганку церкви Пашка скрутив дві папіроски І вони закорили Пашку цікавило все Батько, братова пароплавна компанія, Париж, Лілія, племінники. Він постійно сміявся, жартував, згадував дитячі капості і жарти, вибачався перед Огюстом за всі ті хуліганські вихідки. «Передайте батькові, мсье Огюсте, нехай не поспішає вмирати. Я закінчу тут наші справи». Він зробив акцент на слові «наші». І приїду, як ви казали, коли від'їжджали на канікули. Я обов'язково приїду вільний і до біса красивий. Так і я приїду до вас у Париж вільний і до біса красивий. А тоді свобода нас встретить радосно у входа. Пам'ятаєте, це Пушкін. Бо що є солодшим у світі від Оксамитенкового цукру рафінаду? Тільки свобода. А це, пам'ятаєте, Огюст Гівонт? Я хочу приїхати в Європу переможцем і отримати свою Нобелівську премію і подарувати батькові Оксамитівку ще кращу, ніж колись». Десь із гадючника, що в паморозі нагадував царство снігової королеви, долинув свист. Пашка обняв Огюста, поплескав його по спині, скочив на коня і зник серед дерев. В обідню пору Огюст знову прийшов у кабак, замовив гарячого борщу. Борщ був у Віолетта не прийшла. Він купив горілки, котлет і хліба і поніс у комірчину дзвонаря. Батюшка Парфені мовчки пообідав. Касіяна не було. Він у такий час ще промишляв на базарі.